Розділ 10. Я не був на Нагірній проповіді Христа, хоча тітонька Джинджер і говорила мені, що це було найцікавішою та найважливішою подією в житті всього незалежного людства. Не пам'ятаю точно, до неї чи відразу після були всі ці фокуси з водою і вином, але те, що я побачив того дня біля входу в місію, я просто зобов'язаний був записати. «І тверзілі п'яні, і перетворювалося вино в крові їхній на воду, і обм'якали вони тілом та розумом, і падали вони перед ним додолу». Десь приблизно так. З шостого тому відвертих свідчень відбіла. Джим почав говорити згори, потім спустився на землю по сходинках. І «Ходив він між людей, і розмовляв із ними, з усіма і з кожним, і з кожним, і з усіма». І проникало любов у душі заблудлі, йшли звідти лють і брехня. Голови їхні прояснювались і переставали боліти. Звідти ж. Я дивився, що робив Джим своїми словами зі знебарвленим світлом суспільства, як зізнавались і каялись вони у своїх гріхах тих, що могли пригадати, і тих, що не могли, як падали вони на коліна, і як мало їх потім вставало назад. І я побачив на власні очі, що мав на увазі Джим, коли говорив «робити людей кращими». Я не розумів, як таке можливо, а тепер прозрів і побачив. Ходив він по землі, як посуху, і робив те, що сам собі визначив наперед. І бачив я радість і сльози на обличчях прозрілих, і простягали свої руки до нього, і вторили йому самі не знали що». Але тут пролунав сигнал клаксона, і вся ця вистава закінчилася. Через натовп, що оточив Джима, намагалася проїхати вантажівка. Водій висунувся з вікна і запитав, чи туди він потрапив. Учора в нього спустило колосо, і він відстав від колони і довго не міг знайти дорогу, поки не наткнувся на свіжий залізничний рукав і не поїхав вздовж нього, і поки не потрапив сюди, і, схоже, не дуже спізнився. Поки він усе це говорив, очищені душі міністрів-капіталістів уселилися назад у свої бресклі тіла, які почали досить дружно залазити в кузов автомобіля, викидаючи з нього якісь ящики, що противно дзенькали при приземленні на тепер уже точно святу землю. До того часу, як водій закінчив свою не надто довгу історію, з кузова вже стукали по даху кабіни. Це означало, що всі, у тому числі і міністр транспорту і Катертин, Завантажені й можна їхати. Чоловік у парадному мундирі Майкла Джексона, що бундючно всявся на поважне крісло переднього пасажира, сказав командним голосом народне африканське напуття. Рушай! А щоб у водія не залишалося сумнівів у правильності цієї дії, додав, як ставлять ногу на плацу. Рядовий водій вантажівки натиснув на акселератор. Крутнув керма і тепер уже точно урядовий автомобіль відбув, залишивши мене, Джима, колишніх робітників і черниць, милуватися довгим шлейфом, який потягнувся за ним. Коли Пелюка потроху увляглася, черниці, до слова сказати, що брали найактивнішу участь у вчорашніх урочистостях, на відміну від Джима, для якого вчорашній вечір пройшов так само, як будь-який інший, почали, щоб швиденько загладити свою провину, надавати останню допомогу самим собі та робітникам, які страждали від наслідків добової пиятики. Ми з Джимом пішли на веранду. Ну і що ти думаєш, що тепер усі ці у Завтра кинуться по своїх кабінетах робити добрі справи. Я сів у крісло і вирішив рубати Буратіно з плеча. «Не знаю», – підозріло спокійно відповів Джим, наче його зовсім не турбував результат його промови. Хоча перший ефект, звичайно, був просто приголомшливий. До мене хоча й не надійшла черга, але я був готовий розповісти світу про три закопані мішки. Але зараз, через усього декілька хвилин, я вже нікому нічого розповідати не збирався. Навпаки. Прийшло якесь відчуття сорому та незручності за свою слабкість. Так, буцім, ти вийшов до гостей зі спущеними штаньми. І добре, що коли тільки штаньми, всього на мить. Потім ти, звичайно ж, схаменувся, натягнув штани, тепер усі навколо удають, що нічого й не сталося. Але вони-то знають, що сталося. І тобі, і гостям ніякого, і це очікування, коли можна буде розходитись, а ще ж навіть не подавали гарячого. Так от, коли я запитав Джима, то мав на увазі подальші наслідки від його виступу, а не короткий миттєвий ефект. Але бачачи, з яким поспіхом збиралися сильні цього невеликого світу, я припускаю, що у них були абсолютно ті самі почуття, що і в мене. З тією лише відмінністю, що, судячи з їхніх зізнань, вони не тільки виходили до гостей без усього, але й робили при цьому непристойні кругові жести рукою та іншими органами. І як же оце їм там тепер трястися в тісній вантажівці сім разом, але кожному на одинці зі своєю ганьбою та похмільню? Вони ж можуть і зажадати сатисфакції запережити. Завтра можна було з підвищеною вірогідністю чекати невеликого розстрільного взводика. Єдине, що вселяло надію та оптимізм, що гнів цих вершителів доль повернеться не проти нас, а все-таки проти мерзенного викрадача брезентів Джепса. Ще трохи покрутивши залишками кисляка в голові, я остаточно прийшов до висновку, що нам нічого не загрожує, а всі біди світу впадуть на нашого колишнього, але, як і раніше, божевільного ватажка та його гопкомпаній. Треба бути остаточно звихнутим психопатом, аби вибудувати цю дорогу заради одного вагона, а потім тут же кинути всіх її акціонерів. Я завжди припускав, що він може так вчинити. Але, як кажуть, завжди знайдуться люди, здатні вчинити більш по-божевільному, ніж інші боялися собі навіть подумати. Адже він міг спокійно виїхати сьогодні разом із усіма, і його, напевно, ще виносили б із вокзалу на руках. Але розміри вавки в голові Джепса, помноженої на безкінечне в інтервалі одного людського життя багатство, вже не дозволяло йому ухвалювати скільки-небудь адекватні рішення. Що стосується Джима, то йому явно було не по собі від розуміння того, що його старання, принаймні, цього разу зійшли на нівець. Та Єлен однаково врешті-решт покотило на дорогоцінному поїзді. Хоча Джими говорив, що морально готовий і навіть упевнений у її майбутньому від'їзді, але в глибині душі він усе-таки сподівався, що вона залишиться. Говорити з ним про неї було зараз абсолютно марно. Він набрав би байдужого вигляду, знизав би своїми вузькими плечима і сказав би, що це не його справа. Кожна людина сама коваль свого нещастя і так далі. Людям властиво впадати в крайнощі та заперечувати явне, коли воно, а найчастіше вона, заподією біль. Навіть якщо ти стоїш першим у списку поборників справедливості, дуже важко залишитися до кінця об'єктивним по відношенню до самого себе. Поговорю з ним про це опісля, ну або він сам зі мною заговорить, якщо захоче. А поки що я пішов спати, бо ті дві години, що я спав стоячи на банкеті в позі бойового коня, що занадто близько розглядає тарілку з салатом, було обмаль навіть для такого тренованого коня, як я. Наступного дня о півдні прибув поїзд і піввагона. Мої обійцінні піввагона були акуратно відрізано автогеном, і благородно надіслано на мені разом із тим самим старим паровозом на вугіллі, майже порожнім тендером і величезним сердитим негром-машиністом. Останній лаєвся на всіх говірках, яких він нахапався за 40 років роботи в порту, тому що вчора його підняли в досвіта і скомандували повертатися в порт. Добре ще, що вперед його штовхав поїзд, коли укладач, а от назад сюди вугіллічко доводилося кидати самостійно, тому що його кочегар десь запропастився на цьому чортовому шабаші. Машиністи його комбінезон пішли шукати і, очевидно, бити до середнього ступеня каліств свого помічника. І я вчергове здивувався стійкості слова та стабільності шизофренії Джепса. Потім я заліз у будку паровоза, застопорив паровий котел, як це одного разу робили в одному цікавому фільмі, та рушив назад у село. Поїзд сьогодні нікуди не поїде. Він поїде тільки тоді, коли я і мій генеральний план дамо йому зелений семафор. Машиніста звали Барнс. Голова його була в сивих кучерях, обличчя у бакенбардах, втім, як і видима частина грудей, і він ганяв палицею навколо місії якогось чоловіка. Судячи з однакових із мбарнцом комбінезонів, нещасний був, як мінімум, його двоюрідним братом. А судячи з ходи, кочегаром. Не встиг я до них наблизитись, як на їхні крики та біганину з будинків вийшов Джим і прибрав їх до своїх рук. Спочатку машиніста, а потім і його візаві. З різних щілин на запах підготовлюваного на варанді обіду почали виповзати вчорашні бенкетувальники, вони ж позавчорашні чорнороби, і ставали в чергу до загального казана. В спину до них прилаштовувалися трохи втихомирені людина-свисток і людина-совок. Ці титани вугілля і топки. Але перед обідом усі вони спочатку потрапили на лекцію на дворі про шкоду, пияцтва та сенс життя. Доповідач Джим Гаррісон. Він явно відійшов від учорашніх поразок і взявся з подесятиренною силою за своїх майбутніх адептів. На цей раз Джим був більш лаконічним і обійшлося без колінов преклонінь з боку страждених. Розпочати відразу після цього обід практично ніхто їсти не міг. Жувати ще жували, а ось ковтати не виходило. Голова ніяк не могла подати потрібної команди, вона була зайнята переварюванням духовного покорму. Бачачи загальне замішання з прийомом їжі всередину, Джим закликав усіх до трапези. І до народу, як за помахом чарівної палички, повернулися ковтальні рефлекс. Подивившись, як хвацько він усе-таки поводиться зі своїми підопічними, я дещо підбадьорився, і в моїй голові знову виникли картинки зі старої казки про омрієне крісельце, що стоїть у круглій кімнаті. Якщо справа піде так і далі, то назбиравши таку армію зомбі, ми з легкістю відіжмемо всі пластикові відра в окрузі без єдиного пострілу. Після обіду в піднесеному настрої я пішов прогулятися в колишній табір, провідити своє поле та поділитися з брезентом усією тією купою подій, яка навалилася на мене за останні два дні. Я пішов по залізничних колях, по просіці, яку прорубали в моєму чудовому трав'яному лісі ці злі черстві людці. І все було ніби добре. Але яке ж горе мене чекало тут, причаївшись. Я виявив, що Джебс викрав у мене мій брезент. Спочатку я кликав його, потім заглядав за кожен ящик і, незабаром почавши їх розкидати, доробивши до кінця те, що почали будівельники, перетворив табір на звалище. Потім я сидів на землі та плакав і обіцяв жорстоко помститись і питав у жорстокій долі – за що? Ну, за що? Не знаю, скільки часу хоробрий індіанець Біл, біле перо в одному місці, провів на місці свого розореного стійбища, але коли він вийшов до села, Великий Маніту вже почав хилити сонце на захід. Я брів, опустивши голову, відчуваючи себе нікчемним чоловічком і грандіозним невдахою, як раптом мене осяяло. Джим завжди говорив, що ми живемо на Терезах, і що як тільки нам життя навісить чогось поганого, як практично відразу, але не більше, ніж через кілька років, підкине небудь хороше. Ну, або хоча б прив'яже до протилежної шальки Терезів повітряну кульку надії, яка потягне її трохи вгору. Убитий крадіжкою брезенту чоловік зауважив, що оберемки скошеної вчора дур трави, які валяються вздовж рейок, на такій спеці просохли до легкокурильного стану, а сама просіка вже почала заростати, і нові паростки приємно лоскочуть ноги, дістаючи вже до... до кобури. Я спробував пригадати, на якому рівні мені лоскотало ноги, коли я йшов вперед, але не міг цього пригадати. Та це було і неважливо, тому що позавчора цю траву скосили під корінь, а сьогодні вона відросла майже на метр. Значить, максимум через два дні вона повернеться до свого первісного стану. Занісши свої ботанічні відомості, журнал спостережень, я застрибав до села як п'ятикласник, який біжить у школу, точно знаючи, що тільки він правильно виконав домашнє завдання по поперемінно на різних ногах, я все ж таки встиг подумати про те, що я зовсім забув про чудесну появу свого поля, звик до нього, як до чогось буденного і самим собою зрозумілого. Так, наче я його сам сіяв, поливав і доглядав. Тут мене вразило друге спостереження за моїм полем, яке я міг зробити ще місяць тому, але не зробив через природну відсутність метливості й дефектних очей, які дивилися вічно не туди. Поле мало того, що вимахало першого дня відразу до людського зросту, ось тобі й третє спостереження, не тямо біл, поле не сохло. Звичайно, його нікому і на думку не спадало поливати, тим більше цього було просто неможливо зробити в місцевих умовах, коли всі миються тільки під час дощу, а дощ буває раз на рік, і то не завжди. Але це було неважливо, головне, поле не сохло і дуже швидко росло. Я не дуже сильний у математиці, але навіть мені було зрозуміло, що алмази, хоч скільки б вони коштували, можуть рано чи пізно скінчитися. Достатньо буде лише одного проектика: почати Джепсу будувати для себе піраміду або вежу до орбіти, щоб запускати супутники руками, як попорові літачки, і все. Чарівні камінчики скінчаться. А моє поле… І я поскакав далі, навіть уже і не відштовхуючись від землі ногами, лише зрідка змахуючи крильми. Повернувшись до будинку, мені це слово більше подобається, пора вже боротися з пережитками минулого, і віджили своє словами та поняттями, такими як місія. Перше, на що я натрапив, були свіжі газети, які лежали посередині великої кімнати. Я почав переглядати їх жадібно і набігу, як шукають свій поїзд на табло, коли прибігають на вокзал за п'ять хвилин до відправлення. Звичайно ж, я шукав повідомлення про дату і місце публічної страти Джепса. Заради цієї знаменної події в біографії мого колишнього тирана я був готовий сьогодні ж вирушити пішки, а якщо треба, то бігом. Раптом не буду стигати за термінами до його плах. Але, на жаль, про Джепса, втім, як і про будівництво століття, місцева преса мовчала. Скоріше за все, Джепс від них таки ушився адже мав бути у цього безумця хоч якийсь план втечі або його вже зловили і катують, а розправи тут проходять тихо, по-домашньому, і запрошення на такі заходи приходять із інсайдерською розсилкою. Відкинувши нікчемні папірці в бік, я тільки зараз помітив Джима, що сидів у кутку в кріслі, уткнувшись у черговий глянцевий альманах місцевого життя. Тільки я набрав більше повітря в легені, щоб його вистачило на найбільшу пропозицію, яку я збирався сказати у своєму житті – як він, не підводячи голови, коротко кивнув мені на двері в бібліотеку, сказавши комусь у журналу «Там тобі лист». Я тут же забув про все, впурхнув у розчинені двері книгосховища, і ми відразу ж побачили один одного. Конверт лежав на письмовому столі, поглядаючи на всіх прибульців своїм відстовбурченим куточком. Угледівши мене, він затріпотів. Я підхопив його на руки, загойдав, закружляв, як жінку, покриваючи поцілунками. Потім розкрив, вийняв із нього все, що мені було потрібно, відкинув уже непотрібне вбік і попрямував до дверей, розкриваючи на ходу сам лист. Конверт залишився лежати до лілиць на килимі. Коли я вийшов і зачинив за собою двері, він розридався. Лист був від мого двоюрідного брата Майка із Нью-Йорка. Це була відповідь на моє послання, якої я так довго чекав і від якої залежало подальше просування мого геніального генерального плану в життя. Майк був паршивою вівцею у стаді Джонсонів, давно і надійно викреслений з його списків. Після четвертої його судимості на всіх сімейних фотографіях у будинку тітоньки Джинджер з'явився чоловік із чорною-чорнильною плямою замість обличчя. Всі знали, що він тепер у Нью-Йорку і займається темними справами в очікуванні п'ятої відсидки. Але у мене абсолютно випадково була його адреса. Він писав якось тітонці, що став розсудливим і всіма силами намагався відновити стосунки з родиною, періодично надсилаючи листівки з поздоровленнями з Різдвом і Великодним. Але, щоправда, чомусь обидві відразу і завжди влітку. Але все ж таки мені пощастило, і одна з таких листівок була вкладена в ту саму Біблію, яку мені дала на доріжку улюблена тітонька, і я зміг йому написати. Тому я з таким трепетом чекав відповіді. Не було ніяких гарантій, що мій лист дійшов. Але зараз я тримав у руках папір, який зігрівав моє серце. Майк, звичайно, у двозначній формі, 10 років в'язниці, кого хочеш навчати бути обережним, повідомляв, що він зав'язав не до кінця, декого знає і готовий брати участь у справі. Коротше, шли, шли свою наркоту. І я взявся за роботу.